është mirësi, edhe të çhenit e tij bujar është mirësi, falës i mkatëve, mbulues i tmetave e kështu me radhë, të gjitha ato hyn në kuadrin të kësaj që i dërguari Allahu thotë është i mirë. Edhe duke qenë se ajo është i mirë, pastaj fillon nxitja për besimtarët se si duhet të sillen qarshi Zotit i cili është i mirë. Të bëjnë vepra të mira nga se Allahu i pranon vetëm të mirat. Allahu nuk pranon vepra të këqija. Dhe Mekat eh, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem e ka venduar një kornizë të sjelljes dhe të avorimet dhe të asaj që besimtarit duhet të drejtoj kah Allahu, nga se ne nuk kemi nuk e kemi atë liri ç't bëjmë vepra për Allahun çfarë dojmë ne. Nga njëherë njerëzit kanë bërë vepra të këqija. E përmend Allahu në Kur'an se e, thot kur ata bënin vepra të ndyta thonin, ne kësi soj i kemi gjitë babalarët tanë të veprojnë, dhe Allahu nga ka urdhruar me këtë. Ndërsa Allahu e ka demantuar një gjëtë të tilë, kull, inë Allah e lajë amuru bil fahësha, thua i, o Muhammed, Allahu nuk urdhruan në veprat në dyta. Si pas këti hadithi, Allahu pas ta edhe nuk i pranon ato, nga se Allahu urdhruan, inë Allah e amuru bil adli wal ihsani ve ita i dhe lkurba, Allahu urdhruan drejtsi, bamirësi,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 kushti i par është kushti të cilin une e quaj esenca e veprës, brendia, ajo që njeriu të synoj me atë veprët cilin e ban kënaqësin e Allahot edhe është problemin e ti, që të në thotë se tjetë maksimalisht i sinqert dhe atë veprët të bëj vetëm për Allahon. Ndërsa, kushti i dyt, apo shtylla e dyt, është forma,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 Një u në një farë mëre ju janë përzij rrethonat në të cilat kanë jetuar njerëzit në atkohë, umetet e atyre pejgamberëve, padyshim. Do të thotë disa gjëra të cilat kanë qenë të lejuara për disa popuj më herët se për neve ndoshta janë të ndaluara apo anasjelltas, apo disa obligime që ata i kanë pasur neu nuk i kemi, për shembull në aspektin ritual, në aspektin e ibadeteve. Ktu ka dallime megjithatë. Për të qenë më sakt të përmendem diçka konkrete? Po. Për shembull, Yusufit alayhis salam, Yusufi ka si një prej pejgamberëve.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 nuk është la, nuk është nuk është konsideru se pastrohet me ujë. Por derisa tek ne çfarë do lënë ndëtypescripte pastrohet me me ujë edhe nuk kemi nevojë të them thotë dispozita të ngjashme posa se ishte populli i Musaidit alayhis salam në një far mënyrë kanë pas karakter edhe ndhëshkues edhe edukues, për arsyes se janë shku historikisht për një popull i cili është shumë ka mbog pytje, shumë ka mbog ku ndrsthime, shumë e, kanë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 Ata kanë filluar me pyetje. Kan thon let na tregon Allahu çfarë lopë duhet të jetë ajo. Allahu ka filluar tash me një kanalizim për shkrimet. Një një lopë që nuk është shumë e dobët. Pastaj kur kanë pyet prap një lopë e cila nuk është përdorur në ë në punë. Pastaj kur kanë pyet prap, Allahu ka thon duhet të jetë një lopë me ngjyrë të verdhë, e cila më vonë mëze e ka nxjetur. Pse? Se për shkak të inatit të tyre, për shkak të jo korrektësisë të tyre ndaj Allahut dhe të dërguarit Musa a.s. Allahu pasta ju a ka rënduar edhe ma tepër, edhe kësisoj kanë qenë dispozitat e tyre. Përderi sa, Allahu e ka përshkruar misionin e Muhammedit s.a.ll. Se përvesht tjera sh, se përshkruar Allahun Kuran, thëtë, o jadha, o anhum, israhum, o al-aglale, lëti kanët a.s. Muhammedit a.s. ka ardhë përvesht tjera sh edhe me i largu barët e panevojshme edhe, edhe detyrimet e, ndëshkuse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 Në spektr, një koloret i përbër prej disa feve, por dominante kanë qenë i lutaria. Do thotë arabët autokton në shumicë absolute kanë qenë i lutar, adhuruës, adhuruës idhuj, idujsh, pagan. Po ka pas pak prej tyre, të cilët kanë qenë të ndikuar nga fqinjet e krishter, e që e kanë përçuar krishterimin. Do thonë pak ka pas prej arabëve të krishter. Pastaj ngadithëull arabik kanë jetuar edhe çifutët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 Por, njeri ju dhëtë të mundohet dhe Muhamedi s.a.s. kur ka dhënë u dhëzime për veprat të cilat duhet të i bëj njeri ju, e, ka dhënë u dhëzimet për gjithshme, edhe ka dhënë, bëni veprat sa matë mira, por nuk dhëtë arini perfekcionizme. O lakin, se të didu e karibu, por mundohëni sa matë drejtë dhe sa matë mirë, s'po ku prafërsisht të i bëni afer, afer perfektesë.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 E lexojm pyetjen e radhës. Fillimisht të zgjerime për emisionin, kam një pyetje që ka të bëjë me fujtjen e lëndës fetare në parshkolla. Çmendim keni ju në lidhje me këtë dhe si do ju të u përgjigjëshit atyre që kundëstojnë këtë, duke përdorur si argument që Kosova është shtet laik dhe bazuar në kushtutën e saj, këtë e kem të ndaluar me ligj. E fujtia e edukatës fetare në parshkolla, un mendoj se është nevojë permanente. Është nevojë shumë e madhe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 Si do qoftë, unë konsideroj se prej drejtave të njeriut e drejta elementarë është e drejta e besimit. Dhe a njeri i cili ka të drejt të besoj, ka të drejt edhe të informohet se si do të besoj, ka të drejt edhe të tamsoj besimin e ti. Kështu që unë konsideroj se arsuetimet se gjoja shteti jo në shtetë laik, e në të gjithë edhim se është shtetë laik,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 Allah ju shpërbleftë të nërojt që të lishikua si tanë përnda në vërtit e knaqër më përgjitje që ju pëjipni. Dërsa të dashru të lishikua si tanë ju një oftoj se do të bëjmë një shputje të shkurter, por ju sigurisht duhet qëndroni me nese përse ne do të rikëthejmë i sërisht për të vazhduar me pjesën e dy të këti emisioni.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 mangsin e femrës në aspektin e adhurojmit, ku e kanë pyetur gratë janë çudit pse pse nei pse pse ti na konsideron neve të mangëta. Ka thënë, ju nuk jeni të mangëta se dëshironi të jeni të këtilla, por nga se jeni të krijuar atë këtilla, nga se vijnë ditë të caktuar dhe ju nuk faleni. Vijnë ditë të caktuar dhe ju nuk azheroni, ndersa ne meshkujt e kemi vazhdimisht të obliguar të falemi edhe të azherojmë. Vie do të thotë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 Mirpo Islami e ka favorizuar femrën krahasim me të gjithë ata të cilët mendojnë se i kanë dhënë të drejtat femrës. Shembull ne e kemi 8 marsin, një ditë të nënës, ndërsa Islami për 365 ditë na ka treguar se si tri katërta e respektit prindor i meriton nëna dhe në, në këmbët e saj është xheneti. Një gjë e tillë nuk e ka thënë askush tjetër përveç ç përveç Islamit. Një Në kujdes të veçantë të k till për nënën nuk e ka bër askush tjetër përveç Islamit. Ose nëse e trajtojm pozitën e femrës si bashkëshorte, prap i dërguar e Allahu te Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, "Më i miri njeriu është ai që çmos mirë sillet me gruan e tij." Nuk ka thënë askush tjetër një, një gjatë till përveç Islamit. Gruaja bashkëshort janë familja është mbretresh, nga sa jo nuk e ka obligim të punoj për mirëqenien e familjas dhe e tërë bara bie mbi supet e burrit, bashkëshortit. Dhe në këtë rast, sipas asaj logjikës, i diskriminuar është burri, jo femra. Femra është e favorizuar në këtë rast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 Alla ju shpresoj të huaj ndëruar vazhdojmë tutje me rrjedhën e emisionit, lexojmë pyetjen e radhës. Thotë se te ka kapluar një sprovë madhe dhe vazhdimisht bën dua, por është se që duat nuk po pranohen. Ku qëndron problemi? Sipas të çështja e dua, un dua të të potencoj edhe të theksoj se vërtet duaja është një mënyrë e mrekullueshme e komunikimit në mes robet dhe Zotit, mes njeriu dhe Allahut fuqi plot. Dhe kjo vjen shprehje posaçërisht në situata kur njeriu është në gjendje të vështirësisë, në gjendjen e cilën ai aty duket se si nuk ka rrugë dalje. Ja atëherë funksionon funksionon lidhja lidhja mes tij dhe Zotit, që vërtet ai detyrohet i, i drejtohet Allahut me sinqeritet të plot për t'i ofruar rrugë dalje nga ajo situatë dhe zgjidhje të atij problemi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 e robit, deri sa e mos të ngutet. E kam pyetur, cila është ngutia, ja Resul Allah. Qysh, si konsiderot që njeri u është ngutur. Thët, njeri u është ngutur në atë moment kur thët, e luta Allahun, por a i nuk më përgjigjë. Nën thët, lutja jote do t'i vi rada, dhe do t'jetë përgjigja atëher kur ti, ndoshta e dhe nuk e pretë, por është më smiri për ty, me gjitha atë ti nuk du të je kështë dorë nga se Nat moment çfar thua eluta Allahun por nuk po përgjigj, është një sigurisht se të shtyposh të shtyposh cancel, të anulosh, të anulosh lutjen tënde dhe të heqësh dorë prej saj, e një gjë e tillë në raport me Allahun asesi nuk është mirë. Prandaj ne, gjithsesi sigurisht në pyetje lutja e Allahut fuqiplot, lutja që ne drejtojmë Allahut fuqiplot, duhet të kemi parasysh sa ai rezulton me një prej tre gjërave. Ose Allahu përgjigjet në atë çka kemi kërkuar, ose Allahu e depoziton atë për një kohë kur do të na duhet më së teprmi, ai është bota tjetër, dita e gjykimit, ose Allahu në peshtë asaj lutjeje na e largon ndonjë fatkeqsi, na e shmang ndonjë fatkeqsi e cila sigurisht se për neve do të ishte më e rëndë se ajo e cila mund të na ketë kapluar edhe me të cilën ndoshta për momentin ballafaqohemi. Kësajoj njeriu pavarësisht gjendjes së vet, mund të jetë ndoshta jo shumë korrekt me Allahun fuqiplot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 Që të ta bëj lutjen, ta bëj dua. Duke qenë i bindur se Allahu gjithsesi do t'i përgjigjet, ai e ka të garantuar se Allahu gjithsesi do t'i përgjigjet. Ço do thot se çelësi i suksesit në këtë drejtim është tek vetnej. Një telexhikues hojë nderuar ju pyet kështu. Në këto kohë të fundit shpesh po dëgjojmë lajme se kanë njerëz që e varrin veten ose po bëjnë vetvrasje. Fatkesisht shumica këtyre njerëzve janë të rënë. Çfarë porosie do të kishim për këta njerëz? dhe se trajton Islami këtë dokuri. Është më të, të vërtetë shqetësues fakti se kanë filluar njerëzit që vetvrasjen ta shoqëojnë si si zgjidhje të problemeve të tyre ose si mënyrë për t'i dhënë fund vuajtjeve të tyre në kohët e fundit. Dhe ajo që është më shqetësuese është vërtet kur e krahasojmë gjendjen e tanishme në aspektin statistik normalisht me gjendjen e para disa viteve kur vërtet rastet e vetvrasjeve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 vetëm atëher kur vërtet njeriu nuk sheh zgjidhje tjetër, edhe ai i duket se është rrugdalja e vetme. Në të vërtetë, kjo i ngjan sikur njeriu të ndodhet në një labirint, në cilin ai sheh vetëm një derë të hapur, mirë po nuk vrend çka ka prapa asaj derë, ndërsa prapa asaj derë është humnera. Ekzistojnë edhe edhe, edhe rrugë të tjera, edhe rrugdali të tjera, mirë po ai për momentin nuk as duke i parë. Edhe kësajoj njeriu për shkak të por çaktë problemeve që ja imponon jeta, e don thotë mos pajtimëve të ndryshëm ose gjendjeve të ndryshme fizike, psikike e kështu me radh, ai rukdalje, e shese rrugdalja e vetme apo fundi i vuajtjeve të tija është çai të ngrej dor mbi jetën e vet. Një gjë e thellë padyshimse, sipas mësimeve islame është rrëtpësisht e ndaluar dhe Islami kur është në pyetjeve të vrasja nuk gaboj nëse them ashpër është kërcënuar për ata që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 A i si kur donë të nga të regoj se, se është duke dash të bëj një gjithë të tjirë. Mirë pa i nuk nga të regon me fjalë, nga të regon me vejpra, nga të regon me, me tërheqjen e ti, me izolimin e ti, me sjeljet e ti të të, të quditshme, të veçanta. Dhe ne si komunitet, si xoqëri, si njerë që jetojmë rrëhti, e kemi obligim që t'i dalim në ndihë. Mnyra ma e mirë është komunikimi, mnyra ma e mirë janë bisedat, në mnyrë që ajë të Në një farë mënyre nëse ka nevojë të rrafohet për problemet e veta, mirë po njerëzit shpesh janë situata të tilla që i, ato situata i bëjnë ata të mendojnë se problemet e tyre nuk kanë zgjidhje. Situatat e tyre janë pa rrugdalje. Mirë po në atë moment se ata i besojnë një miku, një dashamirë. Edhe ja ky tjetër e shese problemi problemi i Çenka shumë lehtë i zgjidhshëm. Rrugdalja për situatën tënde është kjo. Edhe ai e vrense me të vërtet Çenka asyse. Kështu komunikimi, biseda me njerëz, me, me dashamir, me të afër, me miç, është mendoj se është ndales ose para ndales që të mos ndodhe vetvrasja. Prap po them, ai i cili ka vendos ta bëjë një gjë të tillë, apo ai i cili është në konfuzion, ata bëja mos ta bëj. Në momentit kur e vendos, deri në momentin që ekzekuton qëllimin e, e tij, mendoj se ekziston një një një distanc kohore, në cilën ne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 do të evitohet uh, një gjendje e këtil e pakëndshme. Këtu, pa tjetër, do të, të potencoj, do të përkujtoj, atër që ne si musliman edhe duhet të adhim, atër që Allah i madhruar e ka thënë në Kur'an, omen ahjaha fe kenna ma ahjena se gjemja, dha i cile e shpëton një jet, si kur ti ketë shpëtuar të gjithë njërësit. Nuk ke mundësi se fjala ahjaha që është përdor në, në, në ajet, e ka përkuptim aj që e në gjallë, Nëse nuk kemë mundësi ta nxjallim të vdekurin, por kemi mundësi që ta nxjallim, të mos e lëm të vdes, spaku jo për fajin ton. Nëse ati i ka ardhur momenti i vdekjes, ai ka për të vdekur, ne nuk mundem parandalojm. Mirë, por spaku kur dëgjojm se një njerë i ka vdekur, ose kur dëgjojm se një njerë i është vetë vrarë, çdo njerë i prineve duhet të ndalet atë të mendoj, a fua, a kam a jam me dhon për zej se ai është vetë vrarë. A kam mundur un ta parandaloj vetë vrasjen e tij? dheno se më të vërtet e vrense ke mundur ta pa, ta parandalosh atëherë atëherë e kiti pjesën e përgjegjësisë dhe është e kot, është von tash ti të pikllohesh, të të bëjë ndërzhegja pse nuk ke ndërmarrë diçka. Por edhe nëse ndodh ndonjë ndonjë gjë e kësaj natyre, atëherë s'paku për të ardhmen njeriu duhet të vetëdijsohet edhe të komunikojë me të afërmit e tij posa çlirisht tek trint kur vrense kan probleme të natyrës të ndryshme, do të krijoj afërsitë mjaftueshme, do të krijoj afërsitë mjaftueshme me atriun në mënyrë që ai t'i hapet. Ati edhe ta vrejë se vërtet ky është ai aj, ai ajo aj shtylla e fortë tek e cila ai mund të mbështetet. Ky është ai dashamirë dhe këshilluesi i sinqert, t'i cili mund t'i rrofehet. Ky është ndihmtari dhe përkrasi i cili do ta ndihmojë dhe do t'i ofrojë rrugdalje prej asaj situate të pakënaqshme.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 nuk mundti tuboj ball dhimbjeve të plagës dhe çka bori e mori shpatën e vendosi dorzën e shpatës në tokë ndërsa majën sipër edhe pastaj u hodh përmbi shpatën e vet dhe bori vet vrasje thot erdha edhe i tregova Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se kështu e kështu ka ndodhur thot unë e di asaj do të bëj vet vrasje dhe për kët arsye thashë se jeta e tij do të përfundojë në mënyrë të palakmoshme dua të them se islamin përgjithësi ka investuar dhe ka insistuar një kosisht që dukurit e këtila të parandalohen, andaj këtu është ajo përgjithsia jon qoftë nëse njësim nga aspekti fetar apo edhe nga aspektet tjera. Para për mbjullës e emisionit, lezojmë dhe pyetje në fundit. Edhepse, thot, kam vite që jam martuar dhe kam kaluar një jetë shumë të mirë me gruan time, tani disi raportet në janë zbehur. I lutëm, thot, si do të nga këshilonit në mënyrë që lidhja jon të qëndro Lidhja martesore, mendoj se është prej lidhja e më të aferta që njeriu i kryon një jetën e kësa i bote. Të në thotë njeriu mund të lidhët me një shok, me një kolegë, me një grupë shokësh, me një kujdujnë se qka të kryoj lidhje raporte. Mirë po, lidhja që kryot mes bashkëshortëve është më eforta nga se aty ka intimitet, intimitet maksimalë ka bashkëtesë edhe kohë të kaluar së bashku maksimale prapë edhe kështu më radh. Dhe është shumë e natyrshme që në momente të caktuara të ketë ftohje ose zhbehje, mirë po ato e kanë limitin se sa mund të, të jetë ajo ftohje. Dhe në thot, do të thotë do të jenë shumë shumë të pakta të mos lejohet që ato të rriten edhe të të shkaktohen në në kanale të ndryshme në mes bashkëshortëve. Në përgjithësi çdo raport në mes njerëzve funksionon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 është një gje e toleruashme dhe prej kësaj nuk duhet të bëjmë bjeshkë. Dhe në thëtë duhet të di e në gjerat cilat tolerohen dhe prej atyre ato të zvoglohen në mënyrë që jetat të vazhdoj më tutje. Nëvojit të të normal edhe sabër, vetë mohem në këtë rast dhe e, kam bindjen se buri duhet të kontriboj më teper në këtë drejtim, nga se edhe në aspektin emocional dhe në thëtë femra është pakëzma e dobët ose i ka, disa, i ka disa pikat të dobëta dhe ato du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 çat dikush të respektoi diçka, të respektoi një vlerë ose çfarë do të thoftë ajo, atëherë ne do mës, mës e reflektu, e, e të kemi shembulli ai i cili mos mos tepër më reflektojmë, respektojmë një gjë të tillë. Nëse në këtë formë japim shembull konkret, japim model atërska dëshimsë, edhe femra, edhe gruaja do të jetë në të njëjtin kurs, në të njëjtën vijë dhe nuk do të ketë plasaritje ja, ose fërkime serioze.